Jag undrar verkar det vara något fel. Jag är ute här på mobilt bredband på lager. Jag är uppkopplad med mobilt bredband och Förbo är ute och hör mig på telefon. Ska jag kan se att <kör> oh, det borde gjort med. Och nu spelar in jag. Mm... Jag får ju också kortslutning i huvudet här, va? Nej! Ja, nej. Ja, jag har ju nåt fel någonstans här. Det är ju vandradsneden. Hör du mig? Ja, tydligt. Jag tänkte igen fråga, är det nåt fel på... ...på Sverigekanolens sajt också? för att det går, det hörs inte ut någonting på vare sig ja live live eller eller på ja så här kanalen på blogspot första ingenting på så att jag undrar om det är något fel någonstans där kanske. Jag sa ju att det blir några fel nu på hastigheten till Hedemora övrästa. Jag ligger ute nu på en dator med mobilt bredband med abis per sekund då. Eh hastigheten har jag. Okej, okay, okej. Okay. Så att jag hörde också dörför så jag inte hör någonting ut då. Jag hörde jag var inte därför då. Vi <skratt> själva då. Det var därför Jo Lindberg inte hörde mig på telefon plötsligt. Jag kommer inte ut på internet till. Ja, Men uh, jag har ju uh, vågar ut i internet överhuvudtaget. Det hör nu alltså. Det gör det inte då. <skratt> Nej, gör inte eller? det. Du kan inte höra mig ut på jo, Jag jag jag hörde ju men jag hör ingenting på uh, sportplogs.com och jag hör ingenting på sverkarol.com heller. Det hörs inte ljud. Jag har ju får det ut i eter överhuvudtaget. Det hörs då när det gör det inte, då. Nej, gör inte men det. Du kan inte Det här går ut på kanal 1 i alla fall gör det. På internet. Jag har en screamer radio här då. Så vi, jag det jag äh, hör det det är, vi... är Sverkarol och så där går ut sverkarol.com så det går ju på då, eller. Kanal 1. 108 178 13 122 Coolan 80 20 heter servern och där hörs det. Okej, okay, okej. Okay. Eh äh, Ja, det blir ett tekniskt fel på sta statsnätet. Exakt på en ö så blir det fel så här alltså ja, men det det har ju var ju lite var ju något fel på vissa mobilår vet jag jag hade problem med min min ja. så här mobil det är min mobiltelefon obviously för någon annan kan 3 och 00 kan 6 igår kväll ja jag sa det att ve vetter pratar det med på efteråt och han, han hade han hade samma problem fast han har en helt annan mobiloperatör än jag har han har samma problem också. ja och vä vä bandet för sakens när då 88 megahertz ligger helt nere så man kan inte ha 8 över internet man måste lyssna på sändaren i Stockholm på 200 watt och det hörs inte hit så Stockholmsnärröde fri. Ah, okay. Stockholmsnärröde friering att få se en webbradio kan man säga då ja. Det det går inte att höra över, över internet för närvarande där Åkstad snittet har ju fått ett fel jag tror. Men kanalen ett fungerar i alla fall om man lyssnar via serveradressen 108 178 1322.coolen8020 och så ska det vara punkt emellan http.coolen-stex-streg. eh svenskkanalen.com har snart 18000 besökare faktiskt. Interemellan http. Jo, det fungerar. Jag var inne och då kollade jag så sagt var på på sörkanolkom kom och även på på sörkanoluppdragsport kom och där stod på ett ungefär var många besökare håller står också vart jag såg det var någon besökare inlogg eller inne på och lyssnade ifrån Kalifornien USA så jag ja, ja. Vä vänta och så var det någon ifrån men, eh, ja, ja men du uh, svåla strax tror jag ja uh, Finland hade ju löst när 2200 minuter nu uppgång från 680 minuter där minuter det är mycket det är ju Eh, lägger så mycket jag har på tapeten igår faktiskt. Eh, uh, som att var ytterligare något land som gällde kännande hemma homosexuell aktivitet. Om du har screamer uh, såg då. Om du fixar screamerradio, screamerradio.com och så skriver du in http://1608.178.13.122:8020. Det är serveradressen till kanal 1 och där hörs det. För du hör det här nu va? Adressen till kanal 1 okay. hörs det. Hör ja, då hör du men det är ganska låg hastighet på mobilt bredband. Det är bara 7 megabits per sekund eller för 100. Ja, men det här det här går ju uppe och ner inte att göra nåt i åt. Det är liksom och det som är ju jag tänkte på det här har varit krångel med telefoner till telefonix liksom, undan så där. Det, det är väl det en sak. Men det här går jag ut ute och göra nåt i åt. Ja, på B på B. Det på, här krånglar. På B datorn så det står så här lokalt och internetstrå kommer ändå inte ut. Det ska egentligen bara stå lokalt Nej. när internetet strå ska ju stå lokalt bara. Men jag kommer ja. inte, jag kommer inte upp på Ja nej, det är helt du sa att det var hus inte ja internet då, eller vad de som grånglar då. Mm jag försöker spela in eller, också. Vad vad sa du förut? Försöker jag spela in här och det är så scremar också. Men hastigheten är bara 7 megabits per sekund här alltså. Det är inte mycket till hastighet istället för 100. Ja. Men det har ju varit förut också att det har krånglat just nej, nej, du för, hörru. Du du du först försvinner du försvinner ibland så att det är ju bara nåt eller poäng eller försvinner så du tillbaka igen. Hörru äh, Hej, hör du mig då? Ja. Ja, tyvärr passade det väl så i blandar ut tillbaka efter någon. Kan ja, du lyssna på mig? Justa vi har Skype på mig, helt intakt. Så du hörs och det gjorde man på på sökkanal.plågsport.com och på sökkanal.co så hörste ingenting. Nej, som sagt var med med Hedemordigenteraturar så du. Det har ju krånglat flera gånger just på lördag också här, har du inte det? Exakt just på ja, lördag. Ja, exakt på lördagar har det krånglat dante krånglat på hela vad ja, som sagt inte någonting men det ska krångla just på lörda när man ska hålla på med de här programmen när vi när vi ska när vi ska köra live och så krånglar det så men det här är ju absolut grejer som som man inte kan göra nåt i åt det jag men liksom när det krånglar på det är visst så då går det inte att göra nåt åt det det är ju bara så eh uh, om man det hörs ut på hörs ut i hetero på en station i alla fall då hörr om man går in på borta punkt Eller? gå in på station och där finns han secret play där ska du se om det funkar där korta punkter